Замовчала. «Можна я буду приходити до тебе?» Запитав він, аби щось сказати після почутого. «Може тобі щось потрібно? Хліба принести? Чи ще щось?» «Ну, ти, братан, даєш!» Сказала вона грубувато. «Я тут не знаю, як вийти зі своєї ситуації. То ще ти на мою голову. Це вже занадто. А що з нею виходити?» Сказав він, не вірячи вустам своїм. «Нехай буде, як є!» Я нікому не скажу, і ти не кажи. «Мама!» – він закашлявся. Мати сказала, що батько мусить все вирішити сам. Йому потрібен час, якщо, звісно, вона не скаже раніше. Тоді він піде. Я знаю, піде він до тебе. Чому ти так в цьому впевнений? Він хотів сказати, що впевнений, що те, що він бачить вдома, давно не справжнє, що він сам би обрав ту, котру врятував від смерті. Це ж так природно. Але якби так сказав, вийшло б, що він зраджує дім, маму, їхній багаторічний безхмарний устрій, їхні вечері та сніданки, поїздки, рибалку, забавки в швидкість реакції, вареники з сиром, які батько робить краще. «Не знаю», – відповів він, «так мені здається. Але я не хочу, аби він прийшов лише через те, що його виставили». Сказала Ольга. Мені це не потрібно. Розумієш? Він розумів. Кивнув. Добре. Давай поки буде, як є. Згодилась вона. Життя виведе. На порозі вона вклала йому до рук ту горе гранату. На. Я такого вдома тримати не хочу. Викинь. Скажеш мені, де взяв. Я по своїх каналах перевірю, що то забарига. Це так залишати не можна. Затямав? Він забрав гранату, заховав до кишені, помахав рукою валі, котра махнула у відповідь, і пішов униз. Йти йому було легко, напрочуд легко. Однак, уже стоячи біля дверей свого помешкання, ніби скам'янів, закляк, йому здалося, що опечене обличчя у нього, і мати це помітить, щойно він війде до квартири. Він уже не може бути таким, яким вийшов звідси вранці. Треба увійти і просто з порога сказати так. Сашко здригнувся. Отже, увійти і сказати. «Ма, досить маєтеся». «Може, сказати дурнеє?» «Давай відпустимо його. Я вже виріс і не потребую уваги. А там така маленька дівчинка. Тобто, дві маленькі. І та друга не краща за тебе. Просто так склалося. Вони були в бою, виходили з оточення, могли померти». А це сильніше за всі наші вечері. І додати «війна» або «життя складне», якось так. А ще сказати, що він завжди буде поруч, адже він син, а не чоловік. Що ніяка жінка не відніме його в неї, навіть кохана. Що батько їх любить, адже, як там сказала Ольга, «любов примножує любов». Що їм варто зайнятися чимось корисним, а не сидіти перед комп'ютером чи телеком. Відчинив двері зі страхом, що дійсно може вимовити таке. І завмер на порозі. Замість звичної тиші чи роботи телевізора зауважив якийсь незвичний рух. Мати знімала зі стін і складала до картонних ящиків свої печворки, ті, що так подобалися гостям. Стіни робилися лисими. Вона обмітала полотна пухнастим віхтиком і складала докупи, попутно розмовляючи по мобільному телефону. Показала йому жестом «Проходь, але не заважай». Обличчя її було живим, зосередженим, рожевим. «Так я запам'ятала», – казала в слухавку. «Бібліотека на Саксаганського, 9.00. Я буду, обов'язково буду. Так». Через паузу заговорила знову. «Вогнегасники? А що, вони ще потрібні?» «Добре». «Каністри на скільки літрів?» «Ага», – зупинилася, щось черкнула на папірці, замедушилася далі. Нарешті вимовила наостанок. «Дякую» і посміхнулася до слухавки. «А мені завіщо? Добре, до завтра». «Ма, ми переїжджаємо?» З острахом запитав Сашко, хоча кілька хвилин тому мріяв саме про такий живий рух. «Ні». «А що це?» – вказав на ящики. «Це я готую до акціону», – сказала Ельміра, і присівши на край крісла, серйозно пояснила. «А зараз людям вже важкувато збирати кошти, як раніше». «А це новий спосіб заробляти гроші на армію. Міжнародний аукціон. Завтра наші?» Сашко здивовано підняв брови. «У матері з'явилися якісь наші?» «Виїжджають до Бельгії. От хочу встигнути дати їм це». Вона погладила рукою тканину. «Казали ж мені, що вони гарні і професійно зроблені. Скільки людей просило продати? От і продам. На благодійному аукціоні. Там все домовлено. Зараз приїде машина». «А завтра їду до бібліотеки плести маскувальні сітки». «А ти ось що?» Вона простягнула йому купу новорічних листівок.